ישעיה, פרק ט"ו מסע מואב, כי בליל שודד הר מואב נדמה, כי בלל שודד קיר מואב נדמה. עלה הבית ודיבון הבמות לבכי, על נבו ועל מדווה מואב ייליל, בכל ראשיו כורחה, כל זקן גרועה. בחוצותיו חג רוסק, על גגותיה וברחובותיה כולו ייליל, יורד בבכי. ותזעק חשבון ואל עלה, עד יעץ נשמע כולם. על כן חלוצי מואב יריעו, נפשו ירעל לו. ליבי למואב יזעק, בריחיה עד צוער עגלת שלישייה, כי מעלה הלוחית בבחי יעלה בו, כי דרך חורניים זעקת שבר יעוערו, כי מי נמרים משמות יהיו, כי יבש חציר קל הדשא, ירק לא היה. על כן יתרה עשה, ופקודתם על נחל הערבים יסאום, כי הקיפה הזעקה את גבול מואב, עד עגליים יללתה, ובאר אלים יללתה. כי מי דימון מלאו דם, כי אשית על דימון נוספות, לפלטת מואב אריה ולשארית אדמה.